Ha <laughs> ha. bilalaminu, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Nakon onog našeg malo dužeg uvoda o koristima braka i bitnosti braka, prelazimo konkretno govoriti čovjek kada želi da stupi u brak žena ili muškarac, veoma je bitno da zna šta su najbitnije osobine koje bi trebalo da gleda kod budućeg supružnika. Prva stvar, i to je definitivno, mora biti najbitnija stvar, jeste vjera. Bez obzira da li se radilo muškarcu ili ženi, insan treba da gleda prvenstveno budućeg supružnika kroz prizmu njegove vjeri. Vidjet ćete, ima još mnogo stvari, ali prvenstveno vjera. Ako muž gleda vjeru kod ženi, neće ga ta žena, ako je zaista vjernica, ako se boji Allah, neće ga prevariti kada on odi negdje izvan kući i obrnuto. Žena koja je gledala da je njen muž prvenstveno vjernik ne čini sutrani niti zulum nepravdu i tako dalje pa je prvenstveno znači najbitnija stvar vjera Allahu poslaniku sallallahu alajhi wasallam kada govori komi porodici djevojke i njenim starateljima kaže kada vam dođe u prosidbu onaj sa čijom vjerom i ahlakom samo dvije stvari je spomenu kada vam dođe u prosidbu onaj, sa čijom vjerom i ahlakom se zadovoljni, oženite ga. Ako kaže to ne uradite, nastat će veliki pesad na zemlji. Hadis je rodostoje. Pa je vidimo Božji poslanik savjetova u porodicu djevojke, kada im neko dođe da prosi djevojku da gledaju kod njega vjeru i ahlak moral. Kada u pitanju muškaraca, Allah u kaže, žena, većina ljudi, traži ženu zbog četiri stvari, Ali je rekao Božji poslanik na kraju, ali ti uzmi vjernicu, prvenstveno vjernicu. Ok, i nije tak porijeklo i tako dalje, sve to dobro, ali kaže ti uzmi vjernicu, Allah ti je dao svako dobro. Pa je Božji poslanik preporučio muškarcima kada gledaju ženu da gledaju kroz prizmu vjeri. Zato nemojte, Allah vam dao svako dobro, tako mi Allah, želim vam ono što želim sebi i svojoj djeci. Nemojte stupati u brak pod emocijama. Nemojte stupati pod brak, u, u brak putem slika koji ste vidjeli na Facebooku. Mora da bude tu kontakt, mora da bude tu razgovor i moramo vidjeti kakav je moral i kakva je vjera tog insana. Pa ovo zapišite dobro i pazite. Broj 2. Šta je najbitnije gledati kod osobe budući supružnik zači i muž i žena? Čednost i moralnost. Koja se manifestuje kroz izbjegavanje grijeha. Znači čednost i moralnost se manifestuje kroz izbjegavanje grijeha. Ako imate osobu i tamo na Facebooku mu 16 slika e, sa nargilom, sa e, sa alkoholom, ovdje ili ondje Vjerojte da je čednost tog insana dobro upitna. Tako dalje isto znači važi i za žene. Čuvajte se osoba koje javno griješi. Čuvajte se osoba koje javno griješi. Broj 3 gledati lijepa narav i čud. U granicama ljudske mogućnosti da insan pazi da budući supružnik njegov bude insan. Znači insan, kad kažem pazite, meni je teško non stop da se ne naljuti sestre ili muškarci, moramo govoriti u nekom tom terminu, supružnik. Pa gledati da to bude neka blaga osoba, lijepe naravi, lijepe čude. Pa dobro, šta ćemo sa onim ljutim? Nek se snalazi, nek nađe on sebi neku ljutu, ali mi sebi tražimo nekoga blagog i tako dalje. Broj 4, razumna i pronicljiva osoba. Sve ove stvari, mnoge od njih, nakon vjere, dolazi kroz razgovor, kroz uspoznavanje, ispitivanje komšiluka, ispitivanje rodbine itd. Razumna i pronicljiva osoba. Imate osobu, ona čita život gleda, ja ne znam, znate li vi ovdje koristili se taj termin, ali kod nas se koristi dole u Srednjoj Bosni, lijevak. I ona čita život gleda kroz lijevak, ali ti kroz lijevak gledaš, ne vidiš dalje odnosa. Lijevak treba okrenuti, pa gleda široko. Imate osoba, ti dok sa njom se upoznaš, vidiš da je u nje samo i sad radi TV crno-bijeli. Crno-bijelo, crno-bijelo. Bježi od tog crno -bijelog. Traži nekog u boji, kolor. Ko vidi široko, sutra ta insan, sa njim ćeš imati mnogo problema, bio muž ili žena, koji jednostavno je ograničen. Pa pazite se, takvih osoba, znači, veoma je bitno da imate razumnu, pronicljivu osobu, sutra dođe do problema, da ta osoba razumno, zrela gleda na probleme, problem sa roditeljima, problem sa djecom, ovako, siromaštvo, veoma je bitno, znači, da budućni supružnik bude razumna i pronicljiva osoba. Isto tako od osobina koji treba maksimalno tražiti kod budućih supružnika jeste stid. Kažu islamski činjaci stid se dijeli u nekoliko kategorija stid od Allaha, stid od Meleka, stid od ljudi. Pa kada vidite osobu da ima pri sebi taj istinski stid, evo ovdje imate sad dva stida, imate onaj ono tu smo sjedimo i kaže stidna sestra, stidan brat, znači istinski stid koji insana sprečava da čini znači, grijehe prema Allahu i stid da insan uradi nešto nemoralno, veoma je bitna stvar. Boži poslanji kaže stidne, dolazi ni sa čim osim sa hajrom. Pa je veoma bitno da pokušamo za budućeg supružnika nači osobu koja ima pri sebi ovo svojstvo. Pogotovo kad su pitanju sestre, znači da muškarci pazite kod sestri e, na to svojstvo. Isto tako, ponovo se vraćamo na ono staro pitanje, ljepota. Zapamte večeras, Naš odnos prema supružniku može se gledati kroz tri stepenice ili tri dimenzije. Imamo osobu vjernik, moralan, čedan, stidan, sve i lijep. Toga drži se ne puštaj ga. Lijep, ali ljepota nije bila prijesudna. Imamo osobu, ispunila je mnoge naše kriterije, znači moralan, lije, moralan, vjernik, stidan, čedan, sve, ali nakon. Hm. Nije ono da, da da ti sad režiš vijene za njim, ali nije ni da je odbojan. I sad tom osobom se može stupiti u brak. Imate treću kategoriju bez obzira vjernik, insan ili djevojka, čedan, moralan, sve, ali ti imaš odbojnost prema njemu. S tom osobom ne treba u brak. Bez obzira. Znači jednostavno čovjek ako ima prema nekom i odbojnost, brat prema sestri, đaba ona sve pokrivena, moralno sve, ali jednostavno dovoljno on sam da nju pogleda, on jednostavno, hajde da kažemo, odbojnost ima prema njoj. Možda će neko drugi nju kad vidi reći ovo je hurja, izišta sa dženneta, ona treba da tog svog čeka, ali ne treba da se ovim stupi u brak. I obrnuto. Dođe i brat prositi sestru i sve o njemu napričaju, pričaju, moralan, ljepi, vjernik i klanja. Ali ona njega sam kad pogleda, kaže, ne mogu zamisliti život sa njim. Ne treba s takvom osobom stupati u brak i to nije omalovažavanje te osobe. Jednostavno, ljudi su prirode, ljudi se razlikuju. To imate ljudi, sad ja da ovaj svoj džemper skinem i da kažem, Šta mislite u ovom džemperu? Pola bi se ali reklo, he, to je zadnja moda. Pola bi reklo, šta onaj pezič nosi, ja, rab, kako ga nije bilo s ti danas biti u ovom džemperu? To su jednostavno ljudske prirode. Nekome je nešto lijepo, nekom je nešto nije. Pa znači kada je u pitanju ljepota idemo po ova tri, znači hajde kažemo stepena. Ako je insan ispunio osobe, ispunio one osobine i lijep. Elhamdulillah. Ako je ispunio one prijevodno spunite osobine i hajde kažemo nije lijep ali i nemamo odbojnost prema njemu. Može se stupti sa takvom osobom u brak i ona treća kategorija. Ne treba s takvom osobom stupati u brak. Allah Žešana je bilj zna. Nakon toga Ista je stvar sa porijeklom, u smislu ista stvar, ne smijemo to učiniti da to bude glavni faktor. To je čerka od pezića. A, hala, završeno. Hala, bola, mora biti najveći šeta na planeti. A, to je čerka ministra. Njen babo je direktor školi. Njen babo je nema njej babo znači pazite njeno prezime kada izgovoriš na 18 slogova se izgovara halo ostavi se prezimena gdje da vidimo njenu vjeru i čednost i moralnost i te stvari ali ispune se svi ovi kriteriji i kaže ona je ta i ta hamdulillah daj ista stvari sa imetkom ne smije to biti presudno lepota i metak i porijeklo ne smiju biti presudne stvari mogu biti sporedne stvari i zato sam rekao ovu može razlučiti samo ko braku pristupa hladni glavi. I za kraj, za kraj ovih osobina, jedna veoma bitna stvar. Ja sam danas čak na jednoj stranci gdje ima nas nekoliko daja više, tražiju prijevod ovog termina koji koriste mnogo učenjaci u Fiku. Nismo našli neko adekvatno riječ, a to je Kifa et. Tako ga Arapi zovu da insan kada se ženi ili osoba kada se udaje, da traži nekog koju je srodan, koju je sličan, neka, a, zato ću vam tu ako Bog da i pojasni šta se misli pod tim pojmom. Od prija su učenjaci u knjigama Fikha, pa čak možda anepijski mezeb je jedan od najžešćih u tom pitanju, što bi neko vamo nešto non onaj, struže, kao bi moglo bez struganja. Znači, oni su govori čak Zanati. Pa kažu, zana, taj, taj, ne bi trebao da se ženi satom i satom. Pazite, ovo nije uvjet za brak. Ali, evo uzmite primjera radi, djevojka, ja sam to nekad navodio u nekim malo, hajde kažemo, ambijentu da se malo nasmijemo, ali je zaista tako. Djevojka završila medicinu. I došla je ona preko satog šiterskog Facebooka, možeš stupiti u kontaktski, moći ćeš neki brat čitav život je, on bavi se čuvanjem ovaca. I njini dvoje djesi mu je ovo mehas gore dole bili u brak bi. Mi dvoje su na različitim talasnim dužinama. On njoj, kad joj kad je hoće nešto te pa kaže lijepa moja ovca. O, ona nosa bijeli mantil, ona ona poludi. Evo kaj nemoj nisi ovca, sad si koza. Jo, rap. A ona opet njega, ona bi sam na njem trenirala davanje nekcija. Sam da nekog bode, sam bi mu gurala tablete, obuci čarap, evo ti tableta, evo ti paurina, on čitav život, ti odje samo sir, njemu tablete ne trebaju. Ali ona, idi na sve inekcije. Nisam dobio onu odrođenu, idemo, samo ga buši. Oni raz, ne, razgovaraju isti, nisu na istim talasnim dužinama. Znači, insan da pokuša. Tu će mu mnogo u životu olakšati život. Imate... Može se desiti, za vrijeme Božih poslanika se desavale stvari, insan, ugledan, ugledan, ajde da kažemo drugi supružnik, neugledan. Pa u životu dođu ti problemi, ba šta ti, tvoja familja, svi ste vi ovakvi, svi ste vi onaki i tako. Pa znači da čovjek, kada u pitanju naobrazba, kada u pitanju porijeklo, kada u pitanju izgled, da pokuša naći nekoga koji je sličan, blizu i tako dalje, znači njemu. Možda jedan primjer Možda se neki neće sa mnom složiti, neki hoći, ali nije bitno da se svi složimo. Jedna od stvari koju ja mislim u današnje vrijeme da se odnosi na ovu jeste udaja žena, a može isto se koristi i za žendbu, iako je još to slabo fercera, bosanka, bošnjakinja se uda za čovjeka Arapa. Pazite, ovo je veoma bitno da shvatimo, da ne govorimo o vjeri. Meni nedavno došao jedan brat i jedna sestra Oni se voli, ona njega voli, on nju voli, ali ne mogu živjeti. Ne mogu, jednostavno, to vam je isto kad imate iPhone i Samsung. Ovaj radi na Android, ovaj ne radi. Različiti jednostavno mozgovi. Ja kažem tom čovjeku, vidim veliki problem, a vole se. Rekao, ah i, reko, evo jednu stvar, reko. ja vidiš mene, reko, oni njemu rekli, idi pezića, pitaj, taj, to ti je halod, nema dali. Vidiše ko ja taj veliki Pezić. Ja reko kad ne bi svoju ženu 24 sata izveo iskući iz da prošeta, prošetareko, ja bi noću pred vratima. Mereko <gasps> Paša, tu si bosanke. Koliko ti puta godišnje svojih žvedeš? Po pa jednom, dva put. E zato ne možete reko živit. Tvoj mentalni sklop i njen mentalni sklop su različiti. Ne govorimo mi o vjeri uopšte. Ni govorimo o podnijevlju. Pa je znači je bitno da insan pazi čak i to podnjeblje. Kada se udaje da žena ili muž, čovjek se ženi, da to ne bude podnjeblje koje ima različite običaje. Znači, volio bi samo da ste ovo inšala ispravno satili, ovo uopšte ne govorimo, Arapi veći muslimani, bosanci veći muslimani, nikako, govorimo samo s aspekta da jednostavno, znači, ljudi se mentalno razvojaju. Imaju svoje običaje, mi imamo svoje običaje. Pa insam to Ako želi da uspije u braku, treba da je na to pazi. Nije uvjeti spravnosti braka. Može čovjek da oženi ženu, arabkinju ili boslanka, sestra, da se uda za čovjek arab, da živi najsretnije. Može. Ali vjerujte koliko ja znam slučajeva da je suprotno tome. A ja smatram da je jedan jedin razlog ovu, Da se nisu stvari u početku, znači da se nisu ovome, ovom pitanju posvjetilo dovoljno pažnjiv. Nakon toga počinjemo, nakon što smo vidjeli šta su najbitnija svojstva koja bi trebala da krasi budućeg supružnika, počinjemo sa prositbom. Insan musliman i žena muslimanka prva stvar, prvo bi trebali da poznaju ko su osobe s kime smije stupti u brak. Ja znam da će neko reći, pa zna to bitno, jest bitno. Božji poslanih, za vrijeme, božji poslanika, najbolja generacija, dolazi žena, hadisu, bohari i muslimu, I traži od jednog čovjeka sadaku. Pa on nije imao i ona da bi njemu se, hajde kažemo, ono pokazala, kaže, Bolan, ja sam i tebe i tvoju ženu zadojila. Ono, u smislu, daj mi nešto, ja sam tvoja majka po mlijeku. Ako si zadojila mene i moju ženu, pa mi smo brat i sestra po mlijeku i živimo u braku, ima i nekoliko djeci. Ono što Božim posljednika, Allah posljednice, kaže, ova žena, prosjakinja, Kaže, tvrdi da je zadojila mene i moju ženu. Mi smo brat i sestra. Živimo u braku, imamo djecu. Kaj pa se može poslanik okrenuo na jednu stranu. Pa na drugu, čovjek morao razvesti ženu. Živio sa svojom sestrom po mlijeku u braku. Pa je veoma bitno da čovjek znači pazi koga smije prosit, koga ne smije, komu je halal, komu je haram. Isto tako, čovjek treba, vjernik i vjernica, da znaju šta se u pitanju prositbe propise. Islamski učenjaci i učenjaci nema knjige Fikha, da nema tamo poglavlje Babul prosidba na islamski način. O tome islamski učenjaci pišu mnogo, mi ćemo sprititi samo nekoliko stvari. Prva stvar, jest to malo starom odno pitanje, ali da vam kažem jednu stvar. Šta je najbolji i najstandardni i najklasični način prosidbi? Da čovjek čuje da tamo negdje ima neka sestra na udaju, odi na kod njenog oca i kaži, sela ali, kalik, selam, kako se ja sam ujo, ti si haso, ja sam čuo da vi imate čirku za udaju, ja sam ozbiljan insam, želio da se sa njom upoznam. Pa da sjedni sa njom u prisustvu njenog mahrema, oca, majke ili sestri i da sa njom razgovara. Ja znam da je to zanek je staromodno bez Facebooka, kako WhatsApp, Viber i ostalo, ali je ovo najstandardni, najklasični i najbolji način za najviše berićeta jer u njemu nema ništa sporno. Čovjek koji je ozbiljan njemu ušte nije teško razgovarati sa djevojkom nje nogat sluša. Zašto? Zato što on je ozbiljan E, onaj ko bi 16 godina se sa njom dopisuje, jesti lijepe oči, otkut trepuške, tamo, vamo, halo, toga je stig pričat. Ali insan koji hoće da se ženi, on je ozbiljan. Ja sam taj, taj, želim brak, od, od budućeg supruge očekujem 1, 2, 3, 4, 5, šta mi ti, ona kaže, od budućeg muža očekujem 1, 2, 3, 4, 5, tu su ozbiljne stvari, smijem služat ko hoće. Pa je to najbolji, najklasični, najstandardni način u kojem nema nikakvi šerijetskih prekršaja. Da čovjek se raspita po mogućnosti ako može i da vidi je sad, hvala Bogu, može vidjeti na Facebooku što hoće i onda da ode na vrata, da fino se najavi sa svojom rodinom, sa ocem ili Amidžom ili sam ako je hrabar kao što sam ja bio ode sam, pokuca na vrata kaže ja sam taj, taj, želio bi da se upoznam sa vašom čerkom. To je najbolji, najstandardni način. U svemu tome Ako ide tako, ako ne ide preko Facebooka, WhatsAppa i ostali stvari, kada dođe prositi djevojku, ima pravo da kod nje vidi njeno lice i njene šake. Znači, djevojka kada dođe momak da je prosi, da se upozna da razgovaraju, smije da mu pokaže lice i šake i ništa više. Makar on insistirao da kaže, pa ja volio da vidim kakva ti je kosao, ne. Znači, ima pravo da vidi lice i šake. Ne bi da on sad govorim zašto šta, ali lice da vidi kako je lijepa, šake na osnovu šaka, kažu islamski činjaci, može vidjeti kako je njeno tijelo. Tako ako su i mršave ruke, znači sva je mršava, ako su i ruke ko ljevčići debeli, sva je debela i to je to. kao što znači muškarac ima pravo da vidi djevojku koju prosi što je logično, ali pazite, nekad imate ja znam, danas imate u arapskom svijetu u nekim državama, imate ljudi koji stup, tako mi je Allah slušao sam svojim ušima pričao nam je šeht Adnan Mrkonč, on je tamo studirao u Kuvajtu, slušao sam kaže na času kad čovjek kaže moja majka se udala za mog babu nikad je vidio nije, i danas su u braku ona nosi pred njim nikab i ljudi mislili da je to vjera Živi čovjek i žena u kući, ona pred njim nosi nikab. Čita život. Kaže še Adnan, kad sam to slušao na jednom od časova u školi, ja kažem, ne vjerujem da to postoji. Kad prvi momak iza mene koji sjedi, kaže, u mojoj uguć se tako živi. Moja mama, kaže, pred babom nosi čita život nikab. Praću, ali to kad čujete, zato da znate, to nije odvjerje. To je običaj koji nema ništa sa islamom. Pa žena ima pravo da vidi svog muža koji želi da je prosi, odnosno budućeg muža insan ima pravo da vidi djevojku i nestidno, znači, da je pogleda, da vidi, je li visoka, lijepa, ka... znači, jednostavno, zašto? Zato što je to osoba s kojom možda živjeti naredni 30 ili 40 godina. Pa znači, možda neko, e, s druge strane, možda neko kao otac nije lagodno da dođe neki momak, sjedi sa njegovom djevojkom, gleda njegovu čirku. Ali, kažu islamski učenjaci, mnogo je manji problem da on dođe da porazgovara sa tom djevojkom i vidi je. Pa kaže, nećuje, je, ne odgovaramo, nego da je oženi. Nije vidio pa da je sutra razvede. Pa znači, dozvoljeno je i muškarcu i ženi da, znači, vide je budućeg suprižnika. Svakako žena, znači, smije, kao što muž ima pravo da vidi ženi lice i šake, žena ima pravo da vidi kod muškarca. Znači, sve što se, hajde da kažemo, u nekim normalnim situacijama od tijela otkriva. Isto tako, imate ovdje jedan moment koji je dijelimično savremenog karaktera, to je kontakt sa budućim supružnikom putem telefona. Kažu islamski činjaci da se to treba svoditi na minimum. Na minimum. Ali u nekim situacijama koje primjer radi djevojka iz Zenice, a brat iz Sarajeva, pa ne mogu jednostavno neke stvari da non stop dolazi on. Neke stvari putem telefona da razgovaraju konstruktivno. Bez emocija, bez volimte, bez jedva čekam prvu bračnu noć, bez ovog... Ne. Već razgovaramo šta ti od mene želiš u braku, šta ja od tebe želim u braku. Tije stvari, znači konstruktivno, ako se razgovaraju preko telefona u potrebi, Inšala nije sporno, a i to je bolje izbjegavati. Isto, velik broj ljudi kada već dođe do tog nekog kontakta, jednostavno izgubi osjećaj da ta djevojka je njemu haram i obrnuto. Pa ljudka je, pa prosio sam je kao ono, ta neka takozvana kod nas zaruka i onda možemo mi ići u kino, idemo u čaršiju, idemo na sladoled, idemo na teferić, idemo na koride. Halo. Ta žena je tebi haram u svakom pogledu osim što ti je šerija dopustio da je vidiš i da sa njom razgovaraš. Nista viši. Veli groj ljudi, pa eto, znaš, mi smo se zaručili, ona nosi prsten dok je tog prstena ljubav traje, teče, gore, dole. To su sve, znači, neispravne stvari. Čovjek sa ovdje... Meni čovjek jednom postoji pitan, čak ima negdje na internetu. Kaže, ja sam prosio jednu djevojku, pazi, čovjek muslima. Smijemo li mi, kaže, imati sad intimni kontakt? Halo, reku, pa ili što više ostalo nakon toga? Pa znači, čovjeku nije dozvoljeno da se sa tom ženom osamljuje, nema nikakvog hodanja po čarši, nikakvi sladoljeda, nikak... znači, može doći njenoj kući, da se sa njom upozna, može sa njom razgovarati, to je ono što mu je Islam dopustio. Isto tako, od jedna od interesantnih pitanja jeste da mnogo problema nastaje kad se ovo ne poznaje vjerujte, dođe do kontakta pa vjer, znam slučajeva dođe do dodira, dođe do poljubca, dođe i posle e sad više nismo jedno za drugog i tako dalje, pa znači zato sam rekao najbolja, najstandardnija najklasičnija je ona metoda pod navnim znacima starinska isto tako Ako bi, pazite, sad smo rekli čovjek dolazi i kaže ja sam da kod vas ima djevojka koja se hoće udati da je, da je ozbiljna i tako dalje. Oni njega ne poznaju. Imaju potrebu da se upoznaju sa njim. Kako? Da će i nekog zvati, pitati. Čovjek došao, pazite, i zence prosi tvoju čirku. Prvi put ga vidiš. Ti moraš nazvati nekoga u zence i kazati dobro, došao nam je taj, taj, prosi našu čirku. Znate li ga? Pa je dozvoljeno u šerijetu, čak kažu islamsko činjaci, vađi bi obaveza da se o njemu kažu i njegove negativnosti. Kod nas dole u i Bosni, opet se dobraćam, kod nas kaži skudio ga neko, kao reku njegove negativnosti. Pa šta sam sebe skudio, budi dobar, ne može niko o tebi loše pričat. Pa je obaveza, kao što kaže šefe Uzhan, da im nazovete neko i kaže, taj, taj, prosi u moju čirku šta o njemu znaš? Ti kaže, znam da je moralan, lijep alkohol, droga, nargila, laži, petlja, ne vraća ljudima pare i tako dalje. Kažiš, što ti je obaveza. Zašto? Zamislim da je obrnuto. Znači, braću moja draga, da čovjek, imate ljudi, ba ono, ba, hajde, nemoj kazat. Ode, djevojka koja je čitav život bila moralna, čedna, poštena, ode za čovjeka koji je prevarant, čovjek koji je kriminalac. Pa je obaveza kazati, ali u granicama. Znači da čovjek ne pretjeruje ono što zna, makar bilo negativno, da spomene pozitivne osobine, ali da spomene i negativne osobine i obrnuto. Muškarac čuje je za neku djevojku u nekom mjestu, on nju jednostavno ne zna, ali da pitanje ne komšije njenu rodbinu, možda školske prijateljice ili ini jednostavno da vidi ko je ta osoba. Tako da u tom momentu, ako neko se raspituje i vi znate nešto, obaveza je kazati, ali istinu i u granicama znači onoga što je tačno. Isto tako je jedno od pitanja kod nas, nažalost, daleko zapostavljeno, ali eto, kao što je islamu dopušteno da muž, muškarac, prosi ženu, isto je dozvoljeno da žena bude prostac muškarcu. Nam ja sad ovih mlađa rajene ožina, oni sam maštaju sad da hoće kakva njega zaprositi. Nema od toga ništa, ali da znate da je propis da je to dozvoljeno. Od prijašnji vremena, od Musa, ali i selatu wasalam, Musa, ali selam, kao što znate u onom događaju poznatom, Šuajbe, ali se vam kaže, po mišljenju mu da je to bio šuajbe, kaže, ja želim da te oženim sa jednom od moje dvije čirke. Pa to nije sramota. Nažalost, kod nas nije sramota da čirka, da svaku noć odi u diskoteku, da je čovjek vodi gdje hoće, da sa njom radi šta hoće, ali da njen otac... Pomisli da on kaže nekom lijepom moralnom momku. Pazite, muškarac primjer radi klanja u jednoj džamiji. I vidi lijepog momka, moralan, čestit, lijep, kulturan. Prati ga mjesec iz dva, tri. Šta je problem da taj otac kaže tom momku? Pazi, ja vidim da si moralan, lijepo, čuo sam da si na žendbu. Ja imam čjerku, zašto ne dođeš da se upoznate? Pa ako budete jedni za drugu ilhamduljan, ne budete nikom ništa. Kod nas je to najveća sramota na planeti. Ali nije sramota da čerka ide u diskoteku, da ovo, da ono, to nije sramota. Pa treba lagano razbijati ta neispravna ubjeđenja. Nema nikakve smetnje. Pa za vrijeme Božeg poslanika, ali i tu selam u više vjerovodosnije najdje sam, stoje, znači, predaje da su roditelji e, svoje čerke, znači, da su one bili prosci muškarcima. Ali pazite u da neko ne svati, u islamu se prodaju žene. ne. Otac je samo inicijator, on je taj koji vidi u tog nekog momka koji je ozbiljan, lijep, pa mu ponudi da se upoznaju. Ne kaže dođi, vodi čerku moju. Ne. U islamu vidjet ćete poslije ima žena pravo da rekne hoću ili ne i otac. Ako nemaju ove dvije, sa glasnosti nema braka, mora da otac pristane i mora da djevojka pristane. Isto tako od ovih pitanja koja se vezuju za za prosidmu znači da čovjek treba kad su u pitanju ova savremena metodologija da se pazi i čuva kad su pogotovo kad su u pitanju sestre čuvanje razmini slika Neredko se dešava, znači da nažalost ja sam veliki onaj, ajde kažemo, ne podržajem to nikako, da žena na svom profilu ima 10-15 svojih slika, može doći kohoće da je gleda, da uzme njenu sliku da je kod sebe pohran na kompjuter i tako dalje, zameni to neispravno, pa čak i u slučaju da žena ima ozbiljnu vezu s nekim ko želi da i ženi i da mu pošalje svoju sliku. Osim u nekim iznimnim situacijama kao čovjek je ovdje a djevojka u Americi, pa ne mogu se vidjeti, pa dobro, daj da on vidi njenu sliku, pa mu se sviđi da nastavi taj kontakt. I opet u, u tom slučaju treba njenu sliku da mu pokaže njen otac i da mu kaje jesi vidio, jesi, završeno, daj vam sliku. A to da pošalješ mu 15 slika pa namoru, pa ovdje, pa Ondje, pa u diskoteci, pa nasmijanam, pa u photoshopu, pa ovako, pa onako, nemojte se igrati sa tim. E, mnogo, mnogo problema može nastati iz toga. Čovjek sutra kako se zove, prekinu tu neku ozbiljnu vezu koja je trajala šest godina, e onda on ima njene slike, ima video, snimoje ovdje, snimoje je i nastaju mnogi problemi. Zato moj vam je savjet kad su pitanju slike, pogotovo kad su u sestre, da slike nikome ne šaljete, niti da istavljate, da su dostupne, da ih svako može gledati. Dobro, to su neke stvari, rekli smo prvo, svojstva budućeg supružnika, prosjedba. Nakon toga, po onoj formuli, Huzeyfe, radijallahu ta' ranhu, kaže ja sam pitao poslanika o zlu, a drugi su ga pitali o dobru. Ja sam pitao o zlu bojici, da me zlo ne zadesi. Mi ćemo sad navesti nekoliko najbitnijih grešaka koji se dešavaju u tom periodu prosjedba i prije braka. Prva stvar, nevjetko nam se dešava, da ljudi, i o mi smo malo rekla sam ćemo spomenuti nekoliko razloga, odgađanje braka bez vali jednog šerijatskog razloga. Jednostavno, čovjek odgađa brak. Zašto? Ne zna nije on zašto. Već mu 35 godina. Zašto se ne ženiš? Ne znam, kaže nija zašto. Pa je to neistravno, a ljudi to radi iz nekoliko različitih razloga. Prva stvar, nerijedko se dešava da ljudi ne znaju štete koje proizilaze iz toga. Jer rekli smo da mnoge štete proizilaze kad čovjek odgađa stupanju brak. Druga stvar, nekad ljudi odgađaju zbog na fakije. Ok, lijepo je da čovjek obezbijedi egzistenciju kada je u pitanju brak. Ali ljudi danas žele po zapadnom sistemu, želim posao, stalno zapošljenje, želim kuću, želim auto, želim da imam na, na banci, na bankovnom tamo računu 30.000 maraka i tek ću sad žent. Paša, ti se u žentu 70. godini i tada je pitanje. Pa znači, nefakao da lađe, lešanu. Ko što ta djevojka nije umrla odgladi kod svog babe, neće neumrti ni kod tebe odgladi, ali svakako ovo ne znači da ne treba čovjek da se potrudi, ali ne treba pretjerivati u pogledu toga. Isto tako, mediji, nažalost, nerijetko su jedan od razloga zašto ljudi odgađaju, odgađaju brak, pa ćete vidjeti kako se to u pozitivnom smislu afirmiši na našim medijima kroz filmove, kroz serije. E, vidjeli ste, nima više braka, to su preljube, to su mijenjanje muškaraca, žena i tako nima braka, nima svetosti, nima čednosti. Znači, to su... Razno razne stvari koji vjerujem, znate bolji nego ja. Isto tako nekada ljudi odgađaju stupanje u brak iz nedostatka samopouzdanja. Jednostavno, rekli smo na početku njega, je to nešto strah, on ne zna zašto ne stupanje u brak, ali kako ću, šta ću, valja zaprositi, valja svadbu, valja sa njom se zatvrti posle u četiri zida, ja, rab, kako ću, itd. Pa je to sve neispravno. To je bila prva stvar greške prije braka. Druga stvar jeste za malo stariji, da se ne predlažu djeci da djeca stupe u brak. Kako imamo roditelja, ima djete, evo rećemo muško djete od 20 godina ili djevojko od 20 godina. Otac bi trebao koji danas u ovim teškim vremenima, koji je, hajde kažemo, interesuje da njegova čjerka se sačuve, njegovog sin da mu fino kaže, sine slušaj, Ovo su godine u kojima bi ti trebao da razmišljaš o braku. Imaš moju podršku, ako u pitanju sin kaže što se tiče, šta ja znam, svadbe ili ovoga, babo će ti pomoći. Kada je u pitanju čerka, ne da je goni iskuće, da se to ne tumači tako, ali da ona zna da ima podršku. Imate se stara koji bi htjeli se udaju, ali stidje kazati svome ocu. Mene je nedavno kontaktirala jedna sestra, opet putem ovaj telefona, nije direktno, jednostavno kaže ja jesam mlada, ali ja imam ogromnu potrebu za muškarcem, ali me kaže stitka za troteljima. Pa roditelji, znači kad nje ovo dijete postane punoljetno, već od 17. 18. godine, 20. da razgovaraju sa svojim djetetom i da mu kažu sine, Ovo su godine u kojim ti trebaš lagano razmišljati o braku. Imaš našu podršku, nemoj se stiditi ako je pitanju čirka da joj se kaže da porazgovara više sa majkom, ako je pitanju muško djete da razgovara s ocem. Pa otac i mati trebaju da budu inicijalna kapsla. Nikako da ono što se ne udaješ, kad ćeš, ovo ne. Lagano jednim lijepim razgovorom da im daju samo podršku. Veoma bitna stvar. Isto tako, Greška, o tom smo govorili detaljno, da se udaje osoba za onoga ko nije, znači, dosjedan, ko nije jednak. Požurim ovaj prosac, možda mi drugi neće doći, ali između tebe i njega, ko između zemlje i nebesa. Pa znači, to je jedna od grešaka. Isto tako, kazat ću vam jednu stvar. Brak može, znači, stupanje u brak može biti u jednoj od dvije krajnosti. Može sam previše požuriti i može previše odugovlačiti imate braće i sestara, šest godina aškuju. On kaže, oni od srednje škole se zabavljaju, dopisuju se, pa dokad, pa do penziji. On zna, u zube, koliko ima pokvareni, koliko blombi ima, sve živo, koliko je opetila na očima, sve živo, i koliko je broj cipila, se, nekaj kad znaje šta je, ne sviđam se. Isto tako prebrzo, Znači imate opet nekom i se desi upala imana i on vidi sestru tamo, mene jednom, ajde malo samo da izletimo iz predavanja, jedan brat, dok sam Birvaktir živi u Istanskom osnu, on je stupio s kontakt s nekom sestrom ovdje u Sarajevu, valjda nije ovdje inša Allah, i on se dnju zvao na telefon, kad ne javlja se, ne javlja se, ne javlja se, hajde, zove o nju posle opet, Ona se javi. Šta je veli što nisi se malo prije javila? Ma kaže učila sam Kur'an, pa mi bilo žao prekin tučenje Kur'ana, kaže pa veli čućemo se poslije. On men došo. Joši, ona toliko pobožna, uči Kur'an, neće da mi se javi. Rekao, paša petlja ti, vidi će šta će biti poslije. Pa znači da insan da, da plaho ne požumite ljudi ovo sad gotov ova njega upecala one se upeco gotova ona njega sad drži na štapu ko riba goto zagrzla nema više samo ženke to as habika ona sam uči po cijeli dan kur'an ja rab da je da samo pa insan ne treba previše požurit ali isto tako ne treba previše odugovlač pomom nekom skromnom mišljenju tri, četiri, 5 6 7 neki konstruktivnih razgovora po pola sata kome nije dovoljno, taj je pogriješio u kojem smjeru ide. Znači čovjek koji sjedi sa djevojkom e, po sat vremena pet ili šest puta, šta ćeš bogat sa više pričati? Ako je razgovor konstruktivan o braku, o, o tvom pogledu na život, o njenom pogledu na život, o vašoj nekoj budućnosti, nima tu toliko, toliko tema. Čovjeka je odaju oni šest godina, tri godine, četiri godine. Ja, rab, šta imaju toliko pričati čovječi? Pa znači, ne treba previše požurit. Ugledo je tamo na Facebooku, oborila pogled, iz izbija nur, ne, kaj vodim, idem kućin, ne znam uopšte šta je. Greška. A greška je i ovo drugu. Isto tako, od grešaka prije braka jeste vršiti pritisak na djecu da se udaju i ložene nekoga ko njima ne odgovara. Imate roditelja, Oni su ovom, djete sine tičeš u žentonu, ma ne sviđa mi se, hasne, ni podrazno. Hoćeš sine, ona je za tebe čestita, radi, vidiš kako je ona debela, krupna, mašala, sve, to je za tebe. Ama, ljudi, nije. I obrnuto, češ sine, ona je zaviškolovan, pameta, nosa, cvike, vidiš, osvijedio je, halo, ostavi se cvika, meni se ne sviđaju cvike u životu uopšte. Pa znači, rekli smo, treba razgovarati sa djetetom, ali ne treba vršiti pritisak, da se uda ili oženi sa nekim koga ne voli. pa roditelji tu mogu napraviti grešku i greška je prihvati to greška je to prihvatiti isto tako greška je zapostaviti moment savjetovanja znači čovjek kada želi da stupi u brak reka smo to je onaj moment požuriti a chủ ide se konsultuje pa na kraju kraj kai sa svojim amiđum sa svojim prijateljom da nekoga pita o toj osobi i tak sa nekim daju sa nekim profesorom jednostavno konsultovanje čovjeku otvara mnoge stvari otvara mu oči pa znači veoma je bitno bez obzira bez obzira koliko si uvjeren taj djevojka za tebe ili taj momak za tebe, da djevojka porazgovara sa svojom majkom, sa nekom svojom rodicom i tako dalje. Pa obavezno obavezno se konsultovati zbog bitnosti braka. Isto tako, potpuni oslonac na ugled porodici, to je ono što smo nedavno spomenuli, njen otac je taj i taj, Hafiz taj i taj, Efendija taj i taj, Dajija taj i taj. Halo, znači, ok, to je fino, dobro da čovjek gleda iz kakvije porodici. Ali vjerujte tako mi Allaha, znači, pazite, poslanik Nuh Selam ne može dalje, poslanik, njegov djete u kufru. Ako je bilo za vrijeme Nuh Selam da njegov djete u nevjirstvu, zar danas nije preći da mi imamo dajije i profesore i doktore, čija djeca su, pa da kažemo, nemoralna. Pa ne treba se oslanjati na tu, došao nam je u prošnju, Hafizov sin profesorov sin, doktorov sin hajde sine, idi prosi u čirku ne smi to biti glavni faktor ok, njegova čirka da vidimo njenu vjeru, njenu moral, njenu stid i tako dalje, ali to što je ona neća čirka nikako ne treba da bude ključni faktor, nažalost nerijetko se to dešava isto tako imate u nekim podnebljima rezervisanje osoba. Dok se čovjek rodi i unoga se tamo rodila čer, kaže on je njegova i završena stvar. Ona njemu, on njoj. To je neispravna stvar. Isto tako, ostavljanje klanjanja istihari. Znači, čovjek treba nakon što je poduzeo sve, raspitao se, sjedio, razgovarao sa osobom, nakon toga klanjati istiharu. Znači, stvar tu, krupnu, veliku, prepustiti uzvišenom Allahu Đerlešanu. Isto tako, Kada se desi ona ispravna šerijatska prosidba, neispravno je odgađati davanje odgovora obostrano. Nač ima te djevojka zna da neće tog momka da se za njega uda, ali on jadnik tamo ni na nebu ni na zemlji. Nač treba ako ako je otac i djevojka doneli odu kuda nisu za tog momka zadovoljni, tamo jednostavno kažu: izvini dragi naš brate te nagradio, ali naša ćerka sad za sad nije za udaju", tako da i obrnuto. Imate ljudi, dođi prositi djevojku, on se možda njoj svidio, ali ona njemu nije. I on kaže, idem ja kući kleniti stijaru pa javit vam. Jo klanja iz tijaru četiri mjeseca, 5, šest. Halo, pa zar si toliko pobožan? Znači, ako se djevojka nije svidla na lijep način neki ili pošali poruku i lijepo zahvali se da vas sala nagradi na vašem gostoprijemstvu, tako ja sam vidio da mi jednostavno nismo jedno za drugog i završena stvar. Pa je neispravno ostavljati drugu stranu, bez obzira da li se radilo muškarcu ili ženi, da ne znaju, hajde da kažemo gdje su. Isto tako. Odbijanje prosa ili odbijanje djevojke zbog nekih sitnica. O tome ćemo poslije govoriti. Pazite, nema savršenstva. Pa ako dođe insan, pa vidimo da je moralan, da je čedan, da je sve, ali eto, ima jednu ili dvije neke, nazovimo i negativne osobine. Ok, doći nam sutra drugi prosac koji ima 22 negativne osobine, pa ne možemo očekivati da mi budemo sa tim prosem zadovoljni u svakom pogledu. I njegovom ljepotom, i ugledom, i vjerom, i moralom. Ok, može to biti jedan od hiljedu. Ali moramo biti sprem tako isto djevojka. Sutra ćeš možda doći ona, možda vjernica, čedna, moralna, sve, ali jednostavno možda ima nešto, nosi naučale. Bože moj, vodijenek popravi to tamo laserom i neće više naučale. Znači, imaju neke stvari koje trebamo progutati, jer jednostavno nima savršenstva. Isto tako, u nekim sredinama imamo grešku da ljudi gledaju redoslijed u porodici. Hasne 34 godine, a Fatima 25. Fatima mlada, ona bi se udala sad, ali nemero dok se Hasne nauda. Hasne ide u školu, fakultet ganja, ošla neđe tamo studira, ma ona zaboravila na mušku rasu 100%. Halo nek se ova uda, nema nikakvi smitni i obrnuto. Si neki u 35 godina, on živi zapadni život, ne razmišljao o ženjbi. Ovaj neki mlađi se upali, on bi se ženio. Ne, ne, dok onaj gore stari se noženi, ti umri. To je neispravno. Ovoga treba votna na prijeglede starijeg da vidi se sa njim šta je. Ovaj mlađi normalno razmišlja. Pa znači ne treba to imate takav problem u nekim podnebljima. Isto tako neispravno je prositi na prositbu. Boži je poslanik jasno zabranju hadisama Buhari i muslima da je zabranjeno prositi na prositbu. Šta to znači? Čovjek je otišao prosit, I čeka odgovor. Znači, jednostavno, u tom momentu, ako neko zna, ako bi jošao iz neznanja, to je nešto drugo. Ali čovjek kaže, ja sam prosio tu djevojku i čekam odgovor, i on, ej, Boga mi, pa to je ta, idem ja za njom. Halo, Paša, okasniju si, čekaj, ako ne bude ništa, onda ti prosi. Pa znači, pazite koliko islam savršen. Zato što će između ove dvojice ljudi doć do neprijateljstva. Pa je Islam pokušao da svaku vrstu neprijateljstva isključi u jednom društvu do te mjere da čovjek ne treba da prosi djevojku koja je već isprošena. Dok ona nedadne odgovor da ili ne. Isto tako, nerijetko se dešava da žena koja je bila udata ne poštuje pravilo i princip ideta pričeka. Pa žena bila udata, čovjek je danas razdravio, sutra već traži drugog momka i hoće da se uda. Znači, shodno opet vrstama žena u smislu da li je muž preselio, da li je razvedena, da li je trudna, da li nije. Znači, ima nešto što se u islamu zove priček, a i det. i žena mora da zna te propise i znači da to poštuji. Isto jedna od grešaka jeste paziti se zabranjenih vrsta braka Nema kod nas mnogo, jedna od tih vrsta jeste da čovjek se pazi braka koji vremenski ogrančen, koji praktikuju šije, znači oni praktikuju brak koji je vremenski ogrančen. Taj brak je u jednom dijelu u periodu islama bio dozvoljen pa je derogiran i zabranjen do sudnjeg dana. Zato brak, bračni ugovor ne smije imati nikakvu vremensku klauzulu. Čovjek se ženi, djevojka se udaje, kao da će ostati do smrti zajedno. Možda se sutra razvedu, ali nije, nije ovdje bio da žive, ajde da kažemo, dok su živi. Ako ima vremenska klauzula u ugovoru, taj brak je neispravan. Isto tako, o tome na početku trećeg predavanja, paziti se brakova u kojima nisu ispunjeni uvjeti. Ja znam po studenskim domovima, bio sam svjedok kada su mi ljudi više puta pitali djevojka dođe mora čedna momak, hajde dole negdje u neku sobu, hoćeš li hoću potpiši, evo ga i ona je tvoja žena danas čuvajte se braka gdje nema staratelja gdje nema svjedoka, gdje nema mehra i tako dalje neki tajni brakovi po nekim magazama po nekim sobama, pod nekim znači toga se maksimalno čuvati isto tako Neugodnost da se prekine zaruka. Dosta puta me ljudi pitaju, šeh, mi smo bili zaručeni, šta ću sad? Znači, nema nikakve smetnje da čovjek možda ako je sa djevojkom poznao se godinu dana, i na kraju svati jednostavno da nisu jedno za drugo. To što je on dao njoj neki poklon, dao neki prsten, dao joj neku zaruku, to ništa ne znači. Onda bi trebalo reći, kogod nekog zaruči gotvo mora ga uzeti. Ne. To je neispravno. Normalno, treba na lijep način uvijek pojasniti ljudima razlog, ali ne treba čovjek da osjeti, eh, hajde da kajemo, po teškoću jednostavno muškarac i sve ono. Možda da, ne, da, ne. I na kraju kaže skontaj, ova djevojka nije za mene. Šta je problem u tome? Bolje je da ju to danas sretni nego da počnu živjeti, pa da i nakon mjesec ili dva razvede. Isto tako, eh, pretjerano, pretjerano traženje mehra. U islamu postoji nešto što se zove vjenčani dar koji žena ima pravo u islamu, ali isto tako taj vjenčani dar ne treba da bude e, ogroman u jednom društvu kako bi čovjek jednostavno, ja znam u arapskom svijetu, mnogo problema u braku nastani zašto? Mu, ženi, ajde da kažemo, nabije na nos to, A, ti si uzela mehr tolki i tolki i onda čitav život problem zbog tog mehra. Svakako žena treba da ima taj vjenčani dar i da to bude nešto, ajde da kažemo, što zavrijeđuje pažnju. Ali to je u današnjem vremenu, po mojom nekom skromnom mišljenju, 500 km, 1000 km, 2000 km, ali da dođe žena i kaže oći 50.000 maraka, to je u bosanskom nekom podneblju. Za normalne uvjete možda previše, osim da dođe neki milionir, milijardir, onda treba od njega uzeti više para. Isto tako, velike pripreme za brak, prekomirne. Treba se prekresimo pripremiti, ali... Čovjek ne želi da u brak, ne novo auto, ne imam stan, ne imam ovo, ne imam stalno zapošljenje i mnoge te stvari čovjeka vremenom. Pazite, insan koji ne stupi u brak u nekom periodu, po mojom skromnom mišlju, ovo nisu nikakve statistike, od, 20, od 18. godine do 26. 27. njemu je svaki drugi dan godina dana. On kad napuni 33 godine, on kod buduće supruge gleda koliki, su, koliki je broj cipila. Sve kaže dobro, ali cipele su malo velike, neću. Zato što on gotovo, dok on kad je mladnje, mu je samo bitno, jel kaže ima dvije noge, jest, ima žensko ime i završaj na slovo a, jest, dolazi. Ali on kad ostari, kakvi su ti zubi, kolike su ti oči, kakva ti je dioptrija, koju si školu završila, halo ne možeš ispuniti njegove uvjete, hurija da iziđiš dženetom bi rekao falio je nešto pa znači čovjek treba da pazi neka te pripreme pripreme pripreme pripreme on izgubi osjećaj da je on otupio više gotovo njemu on ima uvijeta nemoguće ispuniti isto tako od grešaka o njima ću možda malo poslije još govoriti miješanje miješanje roditelja samo da vidim evo ga Tamo. Mješanje rotelja u poručne probleme, o tom ćemo govoriti posni i za kraj, jedna veoma bitna stvar, ne trebaju mladenci da se stide da se u startu odijeli od svojih rotelja. Mnogo problema, naročito kada su pitanje osobe koji praktikuju vjeru, a njihovi rotelj ne praktikuju, nastaje iz toga što žive u zajednici. Pazite, imaju vanredne situacije kada čovjek treba da živi sa svojim roteljima, rotelji stari, bolesni, znemogli, ok. Ali u nekim normalnim uvjetima najbolja situacija, ja to savjetujem svima, jeste da djevojka i njen muž počnu da žive odvojenim životom. To ne isključuje da svaki dan dođu kod njegove majke, da odu njenim, da i posjeti, ali da imaju svoj stan, da žive odvojeno. I to nije nepokornost roditeljima. Vjerujte, ovo pitanje možda malo u početku bude teško, ali ćete riješiti mnoge probleme, naročito vjerskog karaktera. Sjediš sa svojima, a, zašto nemate televiziju? Zašto ne suštate muziku? Vi ganjate uvijek neko halal meso, nema ga niđe na planeti. Zašto vam muškarci i žene sjede odvojeno? Što nema duhana? Zašto ovo? Zašto ono? I ti čitav život si u borbi da njima dokada, ne možeš ništa dokazat. Zato moj savjet vam je, znači pokušajte maksimalno sebi obezvijeti, makar to bila garsonjera, jednosovan stan, znači ako ikako možete i nemoj da vas neko ubijedi da je to nepokornost roditeljima. To nije nepokornost roditeljima, budite pokorni roditeljima, nazovite i svaki dan, obiđite i činte im do ali da imate svoj kutak kojeg, će ga, kojeg ćete vi organizirati onako kako mislite da je najbolji. Ja znam od nekih čak dunjavličkih stvari, Majka od muža gleda, ona tvoja ne zna pomest kuću, previše soli hranu, nije opravila tanjire, ovaku, onako, sve joj smeta. Nek' imaš svoju kuhnju, soli koliko hoćeš, druhnišaku pa dok more muž jesi, dok mu pritisak ne odi i nek' jedi. Ali kad to kad imaš samostalnost? Počeš i znači od vjerskih stvari, zaista znam probleme, dolaze gosti, neći da se razvoje muškarci i žene. Muzika, filmovi, e, halal izrana, mnoge stvari. Vi se kaj non-stop kupate, boiler mi uključen, non-stop, čoveće struje, i došlo 360 Mar pa moram se kupat, Allah, te uputio. Kad se kupaš, koliko puta, na, dnevno, hevtično, sve ti broji, sve ti podvlači ima nemaš timu nema žena cijeli dan mora biti pod mahramom bježi od djevera bježi od komšije bježi ljudi u nas subotni dođe u kuću sjedni na sečju kaže ima al bujrum ho došao si već koji bujrum zaključaj mu paša šest katanaca ne klupa pa ako mu otvoriš otvoriš imate sela gdje ljudi kažu sramota je zaključat vrata komšija dođe i sjedni na sečju kaže ej dobro jutro dobar dan ja došo ima al Žena koja je tu mora 24 sata biti pod mahramom, dostaju i mahrani kad bude na polju. Da ne govorim o tome da ona nema nikad vremena za svoj muža, da se njemu dotjera, da imaju e, vrijeme kad oni se mogu jedno drugom poslijeti, ništa od toga nema. I mogu vam o tome nabra, nabrajati pola sata. Uzimajući sve to u obzir smatram da kogod može da sebe obezbijedi ovaj moment, da kada stupa u brak, u počijetku ako može, da zasnuje brak, znači e, da imaju poseban stan, svakako je potrebno. Hvala vas na gradju svakim dobrom, ovdje stajimo. Ako Bog da pravimo pauzu do desetak minuta, dobit ćete sandviče, pa se vraćamo našim trećim predavanjima.